ЗАКОН НА доволството. 35-та лекция от младежки окултен клас, 8-ма година, изнесена на 31 май 1929 година, САФИЯ. Размишление върху силата на живота. Представете си, че класът ви разполага с капитал от 5 милиона лева. Кое осмисля този капитал? Онова, за което той може да се употреби. Отивате да купите жито, но ви казват, че то не се продава. Отивате да купите плат и за него казват същото – не се продава. Искате да направите нещо с капитала, да го вложите в някакво предприятие, но ви казват, че няма материали за тази работа. Вие стоите с парите си и нищо не можете да направите. Докато нямахте пари, казвахте, че без пари не се живее. Сега имате пари, но нищо не може да си купите, нищо не може да направите с тях. Това е все едно да се раждат в главата ви различни идеи, без да знаете как да ги реализирате. Всяка идея има място, време и начин за прилагане. Докато не вземе предвид тези неща, човек не може да реализира своите идеи. Често се говори за човешки мисли и за човешки идеи. Каква е разликата между мисъл и идея и между мислене и идеализиране? Казват за някого, че мисли много, а за друг, че идеализира. По какво Сър отличава първия от втория? Някои не правят разлика между мислене и идеализиране. Представете си, че имате дълг от 100 000 лева, за да го изплатите какво трябва да правите – да мислите или да идеализирате. При това положение, можеш ли да бъдеш идеалист? Щом става въпрос за дългове, ще мислиш как да ги изплатиш. Идеализмът представлява висок планински връх. Идеалистът се качва на него и оттам гледа красивите картини в живота. Мисълта пък представлява процес на слизане и накачване. Тя се занимава с обикновените работи в живота. Кога мисли човек повече? Когато забогатява или когато обеднява? Когато е здрав или когато е болен? Той мисли повече, когато обеднява и заболява. А бедността и болестта са принудителни процеси. Значи мисълта е принудителен процес. Някой казва, че мисли много. Ако го бият, ако е болен, наистина мисли. Ако всичко му върви добре, той мисли малко. Значи, мисълта е силна, активна, когато човек се намира в отрицателни състояния. Чрез тях природата го заставя да мисли. Който има добра, съзнателна мисъл, силна мисъл, той не подозира, че е минал през големи мъчнотии и изпитания, докато се научил да мисли. Човешката мисъл е изкупена с цената на хиляди скъпи жертви. Достатъчно е да видите своите минали животи, мъчнотиите, страданията, които сте преживели, за да разберете колко скъпо струва вашата мисъл. Като знаете цената на правата и силна мисъл, благодарете за страданията през които сте минали, те са учители на човечеството. Те са научили човека да мисли. Въпреки това, той не е доволен, че страда. Коя е причината за недоволството на човека? Търсенето на лесния път в живота. Всеки иска да живее охолно, богато, да се задоволяват всичките му желания. На кого се задоволяват желанията? На малкото дете. Той е слабо, немощно, не може само да си услужва. Като огладнее, започва да плаче и майката веднага се притичва на плача му. Дава му мляко, облича го, къпе го. При това не всички са на разположение на детето. Само майката или близките му се грижат за него. Ако попадне в среда на крави, овце, биволици, колкото и да плаче, никой няма да се погрижи за него. Те не разбират нуждите му и не могат да ги задоволят. Ако това се отнася за безпомощното дете, колко по-малко възрастният може да очаква на другите да задоволяват желанията му. Пазете се от недоволството като вътрешно напрежение, да не се пръсне формата, в която се е наместило. Какво ще стане с гъста, която е сипана в една сфера, ако в нея има известно напрежение – Гъстът ще наляга върху всички точки на сферата, докато си намери път и изтече навън. Където сцеплението между частиците на сферата е най-слабо, там ще стане пропукването й, и гъста ще излезе навън. Какво придобива сферата в този случай? Не само, че нищо не придобива, но губи, формата и се разрушава. Такава нещо и недоволството. То руши човешкия организъм. Ние вземаме сферата като хармонична форма. Кръгът и сферата астрологически представляват хармонично съчетание на сили. Ако и в човека както в сферата силите са в хармония, природата има грижа за него. Тя сама задоволява нуждите му, когато силите в човешкия организъм не са хармонизирани, човек сам се грижи за себе си. Защо е така? Представете, си, че, че срещате човек с високо обществено положение, с добра обхода към подчинените, всички го обичат, изпълняват заповедите му. Всеки бърза да се отсове на нуждите му да му услужи. За такъв човек се казва, че планетите под влиянието на които се намира са в добър аспект. Един ден той се провини, извърши някакво престъпление. Хората, които са около него, снемат доверието си, не го слушат, не изпълняват вече заповедите му. Той сам трябва да върши всичко, сам да се грижи за себе си. Така постепенно губи материалното си положение, изпращат го в затвор, лишават го от права и тъй нататък. Кой е виновен за сегашното му положение? Той сам. Ще кажете, че аспектите на живота му не са благоприятни, но то е причина за лошото съчетание на аспектите. Могат ли да се поправят лошите аспекти в човешкия живот? Могат, но време е нужно за това. Има случаи, когато лошите аспекти се изправят лесно. Например, някой прилича на един престъпник, който успял да се скрие. Хващат набедение, наказват го навременно, Един ден намират истинския престъпник и веднага освобождават невинно пострадалия. Така се случва и в човешкия живот. Едно трябва да се знае. Човек може да подобри живота си, т.е. да измени лошите аспекти на своята съдба, когато служи на една възвишена идея. Ако някой извърши престъпление и не се повдигне, съзнанието му не се пробужда и той не е в състояние да измени лошите аспекти на своя живот. Задача на всеки човек – е да изучава законите на висшето божествено съзнание. Само чрез тях може да се справи с недоволството си. Само така ще разбере, трябва ли да бъде недоволен за дребни работи. Детето да плаче за чаша мляко, това се допуска. Но младата мама и младият мамък да плачат за чаша мляко, това съвсем не е на място. Който е дошъл на земята, Носи известен капитал за обработване. Трябва ли тогава да бъде недоволен? Нищо не му остава, освен да работи. Ако при богатството, което му е дадено, плаче за чаша мляко, той е малко недорасло дете. Има ли съзнание в себе си, че е голям, учен човек, той трябва да се прости с недоволството? Защо идват страданията в живота? За изправяне на погрешките. Малките страдания изправят малките погрешки, а големите страдания – големите погрешки. Като се изправят погрешките, страданието изчезва. Казвате, че кармата на човека е тежка, това страда. Какво нещо е кармата, кога се създава тя? Когато хората не живеят в съгласие с божествените закони. Те се отклоняват от правия път и вървят покрива вълнообразна линия, наречена път на астралната змия. Който попадне в този път, скъпо плаща. Дълго време ще се мъчи, ще страда, докато се освободи от клещите на змията. Много нещо ще научи, много качества ще придобие, но може и живота си да плати. Бъдете подникам към изкушенията, които срещате на пътя си, за да не попаднете във вълните на кривата линия. Който е доволен от условията на своя живот, върви по пътя, който разумните същества му определят. Недоволният постоянно се отклонява, но вместо придобивки свършва с големи загуби. Условията на всеки човек крият възможности за неговото развитие. Ако използва възможностите, които са му дадени, той върви напред и постига своята цел. Като ученици, от вас се иска будно съзнание, за да разбирате нещата правилно и да ги прилагате разумно. Който има будно съзнание, бързо се ориентира, разбира хората и им помага. Той е като унеси хора, психометри, които с едно докосване до някой предмет описват човека, на когото принадлежи предметът или който последен го е хващал. Те описват неговата външност, характера му, даже неговото минало участие в бъдещето му. Бъдещето е в зависимост от миналото. Който знае миналото на човека, може да предскаже и бъдещето му. Как няма да предскажеш бъдещето на онзи, който преди 20 години е извършил убийство, но успял да скрие следите на своето престъпление? Ще дойде ден, когато престъплението му ще се открие. Откриването на престъплението е неговото бъдеще. Как няма да предскажете бъдещето на човек, който е живял добър и чист живот, каквото е миналото му, такова бъдеще го чака. Следвайте кръга на божественото съзнание, където няма страдание, няма недоволство. Който влезе в този кръг със своето недоволство, сам попада в устата на астралната змия. Той бива изхвърлен навън като пророк Йона. Я... Три дни ще седите в устата на змията и като се пробуди съзнанието ви, ще изхванете погрешките си, тя ще ви изхвърли навън. Оттук пак може да влезете в кръга на божественото съзнание, но влезете ли в този кръг, пазате се от недоволството. Там не се позволява нито сянка от недоволство. Хората се плашат от староста. На каквато и възраст да сте, бъдете доволни, Старостта не е в годините, но в погрешките, в недоволството. Недоволният е стар, като прави погрешки, съзнанието му се помрачава, той става недоволен и преждевременно остарява. Младият е всякога доволен, ако греши, той бързо изправя погрешките си. И младият и старият се учат, но старият се страхува да не изгуби знанието си. Какво трябва да прави човек с придобитото знание? Да събере семето му, само така може да го запази. Какво прави градинарят на есен? Събира семената на растенията и на пролет отново ки посява. Не направи ли това, ще изгуби растенията и цветята, които е имал миналата година в градината си. Красив цвят е знанието и грижливо трябва да се отгледа, на време да се събира семето му. Градинарят трябва да знае, след колко време всяко цвете израства, цъфти и дава плод. Задръжте в ума си следните мисли. Не смущавай без причина божественото съзнание, в което живееш. Пази единство на съзнанието си, за да не изпаднеш в областта на недовелството. Натъкнеш ни на него, не се плаши, но му се усмихни и кажи – колко си красиво! Можеш ли да си кажеш тези думи с разположение, недоволството само по себе си ще те напусне? Единство в съзнанието и връзка с Божественото съзнание са закони, чрез които човек се освобождава от недоволството. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината Ескрит животът. 35-та лекция, изнесена на 31 май 1929 година Сафия.